Moldova György, a beszélő disznó Este fél tizenegykor az utolsó etetés után kerekes, a fekete telki állami gazdaság sertés gondozója leoltotta a villanyt a kilences számú ólban, hogy a malacok nyugodtan alhassanak. Még egyszer végigment a csarnoknak is beillő tágas ólon, ellenőrizte a hőmérsékletet, megnézte, van-e elegendő víz az önítató tartályban. Mindent rendben talált. Már az ól túlsó végén járt, mikor valaki váratlanul megszólalt mögötte. Józsi, a kurva anyádat! Kerekest ugyan Lajosnak hívták, mégis visszafordult erre a hangra. Azt hitte, hogy valamelyik gondozó kollégája berugott, és ő motyogott az órsarkába húzódva. De akárhogy is figyelt, nem látott senkit. Fél meddig bizonytalankodva ugyan, de napirendre tért az esemény fölött. Úgy magyarázta, hogy talán az ólon kívül káramkodott valakit. Vagy az is lehetőség, hogy a füle csengett. Valamelyik nap el kell mennem a doktorhoz, és ki kell mosatnom a fülemet, dünnyögte maga elő. Kerekes fölemelte az ajtót lezáró keresztvasat, hogy a helyére illeszett, mikor újra megszólalt az előbbi magas reszelős hang. Józsi, a kurva anyádat! Most már minden kétséget kizárólag meg lehetett állapítani, hogy az ólom belül beszélt valaki, Sőt, még a hang irányát is meg lehetett határozni. A négyes ketrec felől érkezett. Ebben a ketrecben azokat a malacokat tartották, akiket az állami gazdaság egyéni gazdáktól vásárolt fel, hogy pótolni tudja az elhullást, melyet a legutóbbi brucellóz okozott az állományban. Kerekes közelebb lépett a négyes ketrechez. Ezen az éjszakán kilenc malacs feküdt a rács mögött különös elrendezésben. Nyolc összebújva, és olyan felismerhetetlen összevisszaságban, hogy egy gyakorlott hentesnek is gondot okozott volna kiválogatni, melyik fej vagy láb kihez tartozik. A ketresz nagyobbik felét viszont egy elterpeszkedve alvó malac foglalta el. A hatalmaskodó úgy látszik kemény harcot vívhatott kivételezett helyzetéért, mert ahogy kerekest lávilágított a kézilámpájával, vöröslő lősebek tűntek fel a fülén. A nyakán csatakos csimbókokba állt össze a véres szőr. A gondozó a rásra könyökölve figyelte néhány percig, várta, hogy a hang újra jelentkezzen. Egy ideig csak a tömegben fekvők felhorkanó röfögése hallatszott, mikor valamelyikük fészkelődött, és megzavarva a többiek álmát. Majd váratlanul megszólalt a külön húzódó malac is. Józsi, a kurva anyádat! Kerekes összerászkódott. Csak sokára tudta összeszedni magát annyira, hogy még mindig remegő térdekkel eltávolodjon a ketrectől, de közben vissza, -vissza nézett. Kint az ólelőtt megállt, és marokra gyűlt zsebkendőjével szárítgatta a homlokát. Tudta, hogy felfedezését azonnal jelentenie kell. Dr. Barta Edit, az állami gazdaság nője még fent volt ezen a késői órán, tanulmányt írt egy mezőgazdasági folyóiratba. Épp az aratás szó jelentését kereste az értelmező szótárba, mikor Kerekes bekopogott hozzá, és elfulladó hangon közölte, hogy az egyik malac tud beszélni. Az igazgatónő megigazította a szemüvegét. Ide figyeljen Kerekes! Azt még elnéztem magának, hogy a múltkor részegségében a halliztbe, és utána az önitatot nyomkodta az órával. De ha ebből azt a következtetést vonja le, hogy magának minden szabad, és ének idején is ilyen marhaságokkal zaklathat, kifogom rúgni. A sertésgondozó égre földre esküdött, hogy igazat mond, és addig könyörgött, amíg rábeszélte az igazgatónőt, hogy menjen ki vele a telepre. Évfél már elmúlt, mire kiértek, és megálltak a sertésnevelő négyes ketrece előtt. A kilenc malacból nyolc most is aludt. Csak a félre húzódó malac emelkedett fel négy lábra a kézi lámpa Száján vastag tajtén hólyagzott, vöröses szemeivel gyanakodba figyelte a látogatókat. Mindjárt, mondta kerekes biztatóan, és a rácson. Józsi, a kurva anyádat! Hogy beszél kerekes az én jelenlétemben? Ne tessék haragudni, nőkérem, de én ezt a szöveget hallottam a malasztól, és lehet, hogy más sem tud. Mondd szépen, hogy Józsi, a kurva anyádat! És biztatóan megvakarta a hátát. A malasz nem szólt. Jobbra-balra forgatta a fejét, aztán egy alattomos mozdulattal belekapott a gondozó kezébe úgy, hogy a foga alatt megroppantak a csontok. Dr. Bartalhedit lesújtóan nézett a fájdalmában fél lábon ugráló sertés gondozóra. Gratulálok! holnap jöjjön be a munkakönyvéért, kerekes! Maga nem fog szórakozni velem! A sertés gondozó ügyel bajjal kimosta és bekötözte a kezét, melyen rajta maradtak a tűhegyes fogak vérző nyomai, aztán magához vett egy konyhakést. El volt számva rá, hogy átvágja az öt csúfát tevő malac torkát. A malac ébren vártak, mintha számított volna rá, hogy kerekes visszatér. Visítani kezdett és befutott falkában alvó társai közé. Azok felriadtak és ordításukkal felverték az egész ólat. Az üvöltést meghallották, és többi ólak ügyeletes gondozói és az éjeli őrök is futva közeledtek. Kerekesnek csak annyi ideje maradt, hogy kiráncsa a ketrecből a négy lábbal kapálódzó malacot, a köpenyébe tekerje, és elrohanjon vele. A tápkeverő raktárba tette le. Itt éjszaka senki sem dolgozott, a halmokban álló megtömött papírzsákok egyébként is felfogták a hangokat. Kerekes már szúrásra emelte a kést, amikor váratlanul megszólalt a hóna aláfogott malac. Kedves Lajos bátyám, nem tudom szólíthatom -e így. Itt valami félreértés történt. Kerekes most nem hagyta eluralkodni magán a megdöbbenést, hogy a malac emberi hangon beszél, ordítva rázta a kést a jobb öklébe. Leégettél az igazgatónő előtt te szemét? Akkor meg miért nem szólaltál meg, amikor kérdeztelek? A helyzet nem volt megfelelő. Ha megfognak és kivisznek az olból, szívesen álltam volna a rendelkezésükre, de gondolkodjon egy percet, lajos bátyám. Ha én bent az olban egy szót is szólok, az összes malasz rájön, hogy én tudok beszélni, ezt pedig mindenképpen titokban kell tartanunk. – Miért? – Ne haragudjon, Lajos bátyám, de ez az én dolgom. Kerekesnek megsajdult a jobb kezemelybe beleharapott a malac, agyát újra elöntötte a vér. – Még neked áll följe? a kirúgtak miattad, és még tepi lesz, te pi maszkodsz. bitang! A malac kelletlen képet vágott, mintha unná, hogy többször is el kell magyaráznia ugyanazt. Ne legyen már ilyen merebb nyakú, Lajos bátyám. Én hajlandó vagyok elkísérni magát az igazgatónőhöz, és mindent elmagyarázok neki. Garantálom, hogy visszaveszi magát. Kerekes elbizonytalanul. De ha becsapsz, abba a szent minitumban véged van. Mit magyarázzak? Magánál van a kés Lajos bátyám. Évfél már elmúlt, kopogtatásuk mély álmából riasztotta fel doktor Barta Editet. Az igazgatónő ajtót nyitott, mikor meglátta a kerekest, alatt a malacsal tombolni kezdett, és az ajtóra mutatott. Márs ki innen! A megrémült kerekes vissza is fordult volna, de a malac megbökte, hogy tegye le a földre. Megállt az igazgatónő előtt, és tisztre lett tudóan megköszörülte a torkát. <kül> Elnézést kérek a közbeszólásért, de meg kell védenem Lajos bátyámat. Ő jól hallotta, hogy álmomban beszélek, és valóban azt mondtam, ö, bocsánat a kifejezésért, hogy Józsi a kurva anyádat. Az igazgató elállt a szava. Döbbenten igazította meg a szemüvegét, és csak annyit tudott kérdezni. – És ki az a Józsi? – Én vagyok. – Tudni, senkei Csenkei bácsi, az egykori tanácselnök? Igen, ő volt az én régi gazdám, akitől az állami gazdaság felvásárolt, szóval a Senkei bácsi hívott Józsinat, és folyton szidott, mert elcsavarogtam. De hogy tanult meg beszélni? Én még választási malac voltam, tudni hogy Senkei bácsi akkor vásárolt, mikor nem választották meg újra tanácsernöknek, hanem nyugdíjba küldték. Egyedül élt, a gyerekei már felmentek Pestre, a felesége meghalt, kellett, hogy foglalkozzon valamivel. Egész napot ott tetvett az zol és beszélt hozzám. Először csak egy-két szó ragadt rám, aztán lassan mindent megértettem. A gazdája sejtette, hogy maga tud beszélni? Nem, elnézést kérek a kifejezésért, de Senkei bácsi süket volt, mint az ágyú. És különben is vigyáztam, hogy ne áruljam el magam, mert ha megtudja, lehet, hogy elveszítette volna a bizalmát irántam. Aztán, amikor Senkei bácsi meghalt, a fiai hazajöttek, és eladtak mindent a gazdaságot is felszámolták. Akkor kerültem át az elmaradt magán kisáró termelő szektorból önökhöz, a fejlett szocialista mezőgazdasági nagyüzembe. Dr. Barta Edith Józsit hallgatva nem tudott magához térni a megdöbbenéstől. De honnan ismer ilyen kifejezéseket? A malac szerény mosolyan lehajtotta a fejét. Aki igyekszik, arra mindig ragad valami. A legtöbbet senkei bácsitól tanultam, akit a példaképemnek is nevezhetnék, és egyébként is igyekeztem képezni magam. Épp az óluk ajtaja előtt állt a közösségi hangos beszélő, vagy ahogy a parasztok mondják, bocsánat a kifejezésé, a lármafa. Én minden műsort meghallgattam, leginkább a politikai előadások érdekeltek, de nagyon élveztem a zenét is. A malasz dugdolni kezdett. Te büszke kozák! Már öt óra felé járt. Kint hajnalodott. Attól kellett tartani, hogy az igazgatónőhöz benyít valamelyik utasítást kérő brigádvezető vagy technikus, és megzavarja a beszélgetést. Ezért megállapodtak, hogy kerekes egyelőre visszaviszi a malacot az olba, és estére újra elhozza. Hazafelé tartva a malac elégedetten terpeszkedett el a gondozó köpenyében. Maga csak ne félj el, Lajos bátyám, amíg engem lát, én nem szoktam megfeledkezni a jó embereimről. Van egy ötletem, nem akarok ígérgetni, de ha elfogadják, nem csak én járok jól, hanem magának is leesik valami. Az igazgatónő egész nap töprengett, hogy mire lehetne felhasználni a malac kivételes adottságait, de csak annyi jutott az eszébe, hát ha felléphetne a színjátszó csoport előadásain, mint beszélő. Este tanástalanul kérdezte Józsit. Mihez kezdjünk magával? Kérem tisztelettel, Lajos bátyámnak már említettem, hogy volna egy javaslatom, ami kölcsönös előnyökkel járna. Mire gondol, kedves izé? A malac jüviálisan elmosődött. Tessék csak Józsinak szólítani engem. Egyszerű, becsületes magyar név. Szóval, kedves Józsi, arra gondoltam, hogy úgy teszünk, mintha mi sem történt volna. Visszatetszenek helyezni engem a többi malac közé. Én megfigyelném, hogy a társaim mit beszélnek, mi a véleményük az ellátásról, a férőhelyekről, és főleg önökről, a vezetőkről, akiket minnyáján tisztelünk és becsülünk. Időnként valamilyen ürügygel felhoztattának az irodába, majd én kitalálom, hogy milyen ürügygel, és én beszámolnék mindenről. A malac fölemelte kerek órát és várakozóan dr. Barta Editre nézett. Nem tudta, mire magyarázni az igazgatónő elgondolkozó tekintetét. Bizonytalanul megjegyezte. Arról sem hallottam, hogy van ilyen rendszer az emberek között, de a sertések között szerintem nagyon jól beválna. Az igazgatónő szeme végre felcsillant a szemüveg mögött. Nagyon érdekes. Legjobb tudomásom szerint az volna az első próbálkozása nagyüzemi sertéstenészésben, hogy közvetlen hangulati jelentést kapjunk a befogott egyedekről. A malacra nézett. És mit kér cserébe? Említette, hogy kölcsönös előnyökről van szó. Először is szeretném, ha visszavennék Lajos bátyámat az állásába, és kapna öt. Nem, 600 forint prémiumot. A felmondást azt hatálytalanítom, de prémiumot egyelőre nem tudok adni, mert kimerült a keret. Akkor talán át lehetne irányítani R-keretbe azt az összeget, amit az önkéntes véradó résztvevőinek jutalmazásából megmaradt. Mondta a malac. Maga honnan tud erről? Ön mondta a brigádvezetőknek tegnap előtt, mikor elsétáltak a ketrec előtt, hogy van egy ilyen lehetőség. De ismerem az ide vonatkozó rendeleteket is. Senkéj bácsi egy időben a magyar közlönnyel almozott talán. Doktor Barta Edit megadóan felsóhajtott. Rendben van. Ezen kívül mit kíván még? Úgy értem saját magának. Én magamnak egyelőre nem kérek semmit. Előbb bizonyítani szeretnék. De meg vagyok győződve, hogy a jutalmazásnál is majd azokának a sor elejére, akik a legtöbbet tettek le a nagy közös asztalra. Bent a ketrecben Józsi úgy viselkedett, mint a többi malac. Egész nap témfergett és evett, közben igyekezett a falka sűrűjével sodródni, és figyelte, mit röfögnek a társai. Akárhogy is igyekezett, csak sovány anyagot továbbíthatott a sertésnevelőből. A malacok kis panaszait jelentette, hogy a kocákat messze tartják tőlük, és ritkán mehetnek szopni. A gondozók az itatóba mossák le a csizmájukat. Ez a munka nem elégítette ki Józsi becsvágyát. Jóval tartalmasabb vadászterületnek ígérkezett az azól, ahol az idősebb kanokat tartották. Józsi ide kérte át magát. keltett volna azonban, ha még malasszámba menő Józsit minden indoklás nélkül áthelyezik a két-három éves állatok közé, mindenképpen őrügyet kellett teremteni. A malasz többször is szembe szállt a gondozókkal, rájuk röfögött, beleharapott a kezükbe. Így már mindenki indokoltnak találta, hogy Józsit, mint vékezhetetlen, eltávolítják a többi malac közül az idősebb kanok is értesültek az ügyről. Általános volt közöttük a vélemény, hogy Józsi túl merészen viselkedik, és előbb-utóbb megüti majd a csülkét, de hevessége osztatlan jó indulatot keltett. Az idősebbek, mint abszolút megbízhatott, befogadták a beszélgetéseikbe. A malac szerényen félrehúzódott, de a füleit hegyezve figyelt. Egy Jorschirből importált öreg kan Angliába töltött malackoráról szokott mesélni, légkondicionált ketrecekről, Televízióról, narancshéjjal és banánnal kevert moslékról. Józsi legközelebbi jelentésében a York kan sürgős eltávolítását javasolta, mielőtt még szélesebb körökben elterjedne az a nézet, hogy nyugaton kényelmesebbek a ketrecek és jobb az ellátás. Sok folyt a társaságban az úgynevezett fantomkocákról is. A kanokat eleinte valódi kocákhoz vitték fedezni, a kocákat egy szörrel bevont faváz alatt helyezték el, úgy, hogy csak a hátuljuk látszott ki. Ezt a favázat hívták fantomkocának, és így ugratták rájuk a kanokat. Mivel azonban a mesterséges megtermékenítést a szakértők célszerűbbnek tartották, később a kocákat már nem állították oda. A kanok a puszta faváznak estek neki, és a gondozójuk üvegpohárba fogták fel a magot. Kevés figyelmet fordítottak a fantomkocák rendbetartására, szálkák álltak ki belőlük, és lekopott róluk a ráragasztott báránybőr. Legalább egy kis szört tennének a hátára, háborogtak a kanok, hogy valami illúziónk legyen. Ezt a fakocát izéje meg a erekes a nagy hasával. És valóban nem voltak hajlandók nekiugrani a fantomnak. Józsi ezt is közölte az illetékesekkel, a leghangosabb kanokat hamarosan kijerhelték. Állandóan fenyegetett az a veszély, hogy feltámad a gyanú, és Józsi lelepleződik, ezért a jelentések leadását különleges gonddal szervezték meg. Ha valamit jelenteni akart a malac, rosszul létet imitált, lenyelt egy külön ecérre tartogatott szappandarabkát, a hátára feküdt és szájjal hörgött. Kerekes kiemelte a ketrecből, és a többi sertést résztvevő morgása közepette vitte magával. Ezt az ötletet maga Józsi javasolta. Az igazgatónő őszintén el volt ragadtatva tőle. Nem is értem, hogy juthatott ilyesmi az eszébe. Senkei bácsi néha bevitt magával a szobába is. A lábánál feküdtem és néztem a tévét. Egyszer láttam egy lengyel filmsorozatot, abba jelentett úgy egy beépített ügynök, hogy rosszul létett tettett. Doktor Barta Edith nem emlékezett erre a filmsorozatra. Mi volt a címe? Ki volt a főhős? Nem tudom, én csak az ügynököt figyeltem. Nagyon szép ember volt, kövér, szemüveges kopasz. Végig neked lyukkoltam. Józsi rendkívül alaposan dolgozott, jelentései olyan részletekre is kiterjedtek, hogy mit szólnak a sertések azokhoz a kísérleti keverékekhez, melyekkel a hízótápot beszorták. A fekete telki állami gazdaság termelési terveit és módszereit főleg az ő észleleteire alapozta, és az átlagost jóval felülmúló eredményeket értek el. A hízalási periódus végén Józsira különleges feladat várt. Mindig sok bajjal járt az állatok beszállítása a vágóhíra. A sertések már a kapuban megérezték a vérszagát, és vagdalkoztak. Nem voltak hajlandók lejönni a teherautó platójáron. Rátámadtak a rakodó munkásokra, és megsebesítették őket. Józsinak kellett valamilyen megoldást kitalálnia. Hogy bekerüljön a vágóhidra indított transportba, a malac látványosan provokálta gondozóit. átat fordított nekik, és feléjük szellentett. Így a többi sertés előtt is indokoltnak tűnt, hogy mint végképp fegyelmezhetetlen kiselejtezzék. Fent a teherautón az öreg kanok tisztelettel és szeretettel vették körül, de Józsi vigasztalhatatlannak mutatkozott. Azt röfögte, hogy nem hajlandó ilyen megalázottan élni, ennél sokkal szebb a dicső halál. Az öreg kanok meghatottan néztek össze. Ez a malasz sokra vihette volna, mondták. Nagy disznó lett volna belőle. Mikor a teherautó megérkezett a vágóhidra, Józsi öntudatosan feltartott fejjel elsőnek futott laplatóról. a platóról. A többi sertés nem láthatta, hogy az első kanyarba befordul és eltűnik egy mellékajtó mögött, ahol már várta kerekes, hogy vissza feketetelekre az állami gazdaságba. Példája szinte hipnotizáló erővel hatott a többiekre. Minden ellenállás nélkül hagyták magukat a böllérkés a terelni. Ezen a napon vonták le a legkevesebb élősúlyveszteséget az állami gazdaságtól, és a vágóhíd is túl teljesítette a tervet. Egy hízlalási periódust Józsinak mindenképpen ki kellett hagynia. Meg kellett várnia, amíg levonul az a korosztály, mely őt még malacként ismertem, és joggal meglepődhetett volna, hogy egyedül neki sikerült visszatérnie a vágóidról. Hogy az idő ne vesszen kárba, Józsit megtanították írni-olvasni, és beíratták különféle tanfolyamokra, továbbképző előadásokra. dolgozata, a házi szemét hangulat jelentések szempontjából általános feltűnést keltett. Bemutatott egy példát hogyan kell felkutatni és összeállítani egy kilenc felé tépett és három különböző szemétládába szért levél foszlányait. Felajánlották, hogy maradjon ott a tanfolyamon demonstrátornak, de Józsi szerényen kitért előle. Úgy érzem, nekem a gyakorlati munka az igazi hivatásom. A többi sertés és csak az állatszületési időpontját, fajtáját és legfőjebb régi tulajdonosának a nevét tüntették fel. Józsi lapja viszont megtett rejtjelezett adatokkal: 8 per 1976 per 3, 2011 per 9, XY per F és ehhez hasonlókkal. Feladatkörét az általa elvégzett tanfolyamok jellegét mutatták. A titkos jelölések kulcsát csak az igazgatónő ismerte és néhány közvetlen munkatársa. Hamarosan elkerülhetetleni vált, hogy Józsi hivatalos státuszt is kapjon az állami gazdaságban. Természetesen álcázott megjelöléssel, formálisan az építő részleg téglaügyeit intézte. Élvezte az alkalmazottaknak járó összes előnyöket. Szeptemberben, mielőtt újra megkezdte volna munkáját, beutaltatta magát két hétre az állami gazdaság balatoni üdülőjébe. Először egy három szobába helyezték el egy segédkönyvelő és egy traktoros mellé, de Józsi nem bírta elviselni társai ápolatlan, nehéz szagát, éjszakai durroktatásaikat, részek hányásaikat. Jelentkezett a gondoknál, és másik szobát kért. Belátom, hogy tömeges üdültetésnél engednünk kell higiéniai igényünkből, mondta, de itt is legalább megközelítőnek olyan színvonalon szeretnék élni, mint otthon a telepe. Az étkezés minőségén még teszem magam de nem hiszem, hogy a sertésnevelőben akadna olyan malac, aki megmerné engedni magának, hogy társai jelenlétében fingóversenre hívjon ki egy másik malacot, mint itt a hagymási segédkönyvelő elvtárs Kovács elvtársat a traktorost. Bárhol is, de szeretnék egyedül lakni. Úgy látom, a mosókonyhát amúgy se használják. Ha megengedik, én inkább ott rendezkednék be. Júzsi az üdülésnapjait is szigorú óra rendszerint szervezte meg. Úgy találta, Kisi elhízott. Arra sem számíthatott, hogy a következő hízlallási szezonban lead majd a súlyából, hiszen éppen neki kell majd példát mutatni evésben a többi malac előtt. Ezért most diétás menüt kért, és bármilyen nehezére esett, kedvenc pepsi sem fogyasztott többet napi húsz üvegnél. Reggelenként futott egy órát az erdei sétányon. Különféle veszélyeknek téve ki magát. Egy rövidlátó vadász rálőtt, az arra legjelésző kocák pedig szerelmi ajánlatokkal üdözték. Józsi udvariasan, de határozottan kitért előlük. Napközbe szobájába visszahúzódva tanult és pihent, de kötelességének érezte, hogy esténként részt vegyen az üdülő társadalmi életében. Kínos gonddal öltözött, fehér nájlon inget vetve, szovjet borostyán kézelőgombokkal, divatos széles nyakkendővel, melső lábára kesztyűt húzott, a hátsó pedig egy gyermek méretű cipőt. Csak a nadrágot kellett külön méretre csináltatnia, a négy lábon való járás kívánalmainak megfelelően. Öltözetét néhány tisztálgyal is kiegészítette. Aranyozott nyakkendő, csíptetővel, vastag, teknődzkeretű szemüveggel, melyet láncon hordott a nyakában, osztrák öngyújtóval. Bőrét gondosan meghintettem bak, szvít, dezodoráló folyadékkal. Józsi eleinte beült az üdülő eszpresszójába egy pepszi de a többi vendég valósággal kinézte. Alig burkoltan szövegű nótákba kezdtek. Olyanokba, minthogy buzába ment a disznó kilenc malacával, meg hogy szomorú szara, de megfeketet A kátyások sem tűrték meg maguk között. Egy-egy ütésnél nyomatékos hangon bejelentették. Na most ütök a makk, vagy a vörös disznóval. Józsi nem tehetett mást, a tévéterembe húzódott be. Nézte a műsort, vagy szép irodalmi könyveket olvasgatott. Dr. Barta Edit is olvasás közben lepte meg az egyik este. Az igazgatónő is az üdülőbe töltötte a szabadságát, beosztottjaival nem kívánt beszélgetni, azok sem bele. Az egyedül létet kereste, így vetődött be a csöndes tévéterembe. Jó estét, Józsi, milyen elegáns maga, mondta csodálkozva. Nekem az a véleményem, hogy csak akkor számíthatunk mások megbecsülésére, ha mi is megbecsüljük magunkat testben és szellemiekben egyaránt. Nagyon helyes felfogás. Mit olvas? Most egy regényt. És kikapcsolódás? Nem, én mindenből tanulni akarok. Ebből is. Én nem úgy olvasok, mint az átlag emberek, hogy odalapoznak a könyvben, ahol beszélnek, vagy kikeresik a szerelmi jeleneteket, és a többivel nem törődnek. Én kritikával olvasok. Józsi felemelte a könyv mellé kikiszített golyóstollat. Én alá szoktam húzni az illetlen vagy durva kifejezéseket. A lap szélére pedig odaírom. Emberség. Emberség? Talán disznóság? Nem. Egy disznó sohasem írt volna le ilyen dolgokat. Csak egy ember. A másik, ami nagyon érzékenyen érint engem a könyvekben az, ha valahol a sertéseket Kollektívan rágalmazzák. Ilyeneket írtam fel, csak úgy kapásból. Vette elő Józsi a jegyzeteit. Hallgat, mint a húgyos disznó a búzában. Részeg, mint a disznó. Mindig kapunk korpára disznót. Fészkelődik, mint a rühes malac. Okos, mint a tordai malac. Seggel megy a vájúnak. Józsi elhárítólag emelte fel melső lábát. Én nem állítom azt, hogy minden sertés hibázlan. Alaptalanok ezek a kijelentések. Bár például zavarba jönne az illető író, ha bizonyítania kellene, hogy a tortaim alatt a valóságban is, hogy úgy mondjam, háttal ment a vájú felé. Engem maga a tendencia bánt. Nem csak azt kell meglátni, hogy egyesek koszosak, meg a szemétbe turkálnak. Észre kellene venni azokat az egyszerű sertéseket is, akik nap mint nap példásan esznek és isznak a hizlalóban. Velük miért nem foglalkoznak a tisztelt író meg újságíró urak? – Teljesen egyetértek magával, Józsi – mondta az igazgatónő. – Mindezért a sajtó felelős. Amíg az újságírók ilyen destruktív cikkeket írnak, addig nem lehet csodálkozni azon, hogy az állami gazdaság nem tudja teljesíteni a tervét. Mindentől elveszi az ember kedvét, ha például azt olvassa, hogy miért nem szedtük le még a fáról a tavalyi cseresznye termést. A tévében egy angol film főcíme tűnt fel. Józsi a képernyőre mutatott. Én azt nem helyeslem, hogy a televízióban azt a sok nyugati szemetet játsszák. Azután csodálkoznak, elzüllenek a fiatalok. De kérdezem én, mit látnak maguk előtt? Maga szerint milyen témákról kellene filmet készíteni? Józsi egy pillantást vetett az igazgatónőre, akit egyre vonzóbbnak talál. Szerintem például nagyon érdekes filmet lehetne írni egy tehetséges, fiatal nőről, aki vasakarattal egy állami gazdaság élére küzdi fel magát. Dr. Barta Edith elpirult, egy pillanatnyi zavar sendereszkedett le. A szomszédos eszpresszóból hát a zene. Szeret táncolni? kérdezte Józsi elfogódottan, és megmozdult gyerekcipőbe bújtatott hátsó lába. Nem. Miről jutott ez eszébe? Semmiről csak úgy érdeklődtem. Józsi még két hízlalási szezon töltött el különféle ólakban és ketrecekben, továbbította jelentését a sertések hangulatáról, de mind nehezebben birkózott meg a feladatával. Az állami gazdaság fejlődött, új és új sertésnevelőket épített, Józsi egymagában képtelen volt megfigyelni valamennyit. Testi adottságai is alkalmatlanát tették erre a munkára, az időszakos fogyók ellenére négy mázsa fölé hízott. ormótan alakja láttam, még a legöregebb kanok is joggal kérdezhették. Mit keres ez itt, mikor kint a vágó hidak üresek? Józsi számot vetett helyzetével, és az állami gazdaság vezetőinek jóváhagyásával már menet közben átszervezte a munkáját. Álózatot épített ki, minden ólban megbízható malacokat, süldőket, öregebb kanokat és kocákat szervezett be, akik jelentettek neki megfigyeléseikről különféle apró kedvezmények fejében. Ő maga ezután csak kivételes esetekbe ment le a sertések közé. Ez a hálózat kizárólagos érvényel Józsi kezében összpontosult, mivel az állami gazdaság minden rangú alkalmazottja közül csak ő értette meg a beszervezett malacok röfögését. Fontos feladatkörének megfelelően külön irodahelyiséget kapott, és ott elemezte rendezgette a jelentéseket. Józsi eleinte minden befutó adatot lelkiismeretesen továbbított az igazgatónőnek, a legaporúbb panaszokra és fegyelmezetlenségekre is kitért. Dicséretre és jutalomra számított, de legnagyobb megdöbbenésére dr. Barta Edit fanyalogva fogadta a jelentéseit. Maga mindig rémeket lát Józsi. A sajtból csak a lyukakat veszi észre. Elégedetlenül forgatta a gépelt lapokat. Gondolja meg, ha én ezt mind közölném a feletteseimmel ezt a rengeteg bajt, hiányosságot milyen vélemény alakulna ki az én munkámról is. Én nem mondom, hogy kozmetikázza az adatokat, de törekednie kell egy átfogóbb, objektívebb szemléletre. Dialektikusan, Józsikám, dialektikusan! Józsi, ha nehezen is, de felfogta, hogy mit kívánnak tőle. Kisnot eszébe, melybe az idegen szavak magyarázatát jegyezgette, beírta. Dialektikusan. Egyelő, csak a jó. Jelentései ezután a malacok teljes elégedettségéről, példás fegyelmezettségéről számoltak be. Az általa kiépített hálózatba tartozó süldők és hízók különféle alulról jövő kezdeményezéseket indítottak el. Rövidítsük meg a hízlalási határidőt, és a megtakarított pénzt ajánljuk fel új sertésnevelők építésére. Vagy könnyítsük meg a gondozók munkáját, végezzük a nagy dolgunkat egy rakásra. Dr. Barta Edith most már elégedetnek látszott, olvasás nélkül aláírta és továbbította a jelentéseket. Ezen okolva Józsi nem törte magát. Háromféle alapszöveget készített és váltogatva adta be. Senki sem vette észre az ismétlődést. A hálózathoz érkező adatokat azonban továbbra is gondosan megnézte, a figyelemre méltó közléseket kiválogatta és összegyűjtötte. Rövid idő alatt az állami gazdaság minden vezetőjéről összeszedett néhány tucat terhelő adatot. Dr. Barta editről egy egész dossziéra való. A dossziét Schuster rejtjelzéssel látta el, de egyelőre nem tett kísérletet, hogy felhasználja az anyagot. Mikor az állami gazdaság négy szolgálati lakást épített, Fekete telken, az egyikre Józsi is bejelentette az igényét. Az előírások szerint az igénylők népsorát ki kellett függeszteni az irodaépület előcsarnokában. Józsi neve is felkerült rá. Fekete telki József. A szülőfalúja nevét választotta vezeték névként. Úgy gondolta, ez a ragaszkodás jó benyomást kelt majd az emberekbe. Osztályvezető munkás. Józsi különféle forrásokból megtudta, hogy a lakásokat elosztó bizottság elnöke, aki egyébként az állami gazdaság hízdaló szakágát vezette, el akarja utasítani az ő kérelmét. Józsi elővette dossziéit, kikereste a szakágvezető anyagát, bőven talált kompromitáló adatokat, Elégedett röfögéssel tanulmányozta. Mekopogott a sertéshízlaló szakák vezetőhöz. Leült nála, csak egy fekete kávét kért. Cukor helyett szaharindobott bele, indoklásul kedélyesen megcsapkodta a hasát. Hiába a szocializmus. Mi áradban vagy, Józsikám? Tegnap hallottam valahol egy trükköt. Gondoltam, elmesélem neked. Hagyj ne te is. Tudod, hogy lehet egy háromhetes malacból hízott disznót csinálni? Hát, úgyhogy úgy, hogy dagatra verjük, mondta a részlegvezető kínos mosolyjal fészkelődve. Júzsi hahotázott. <gül> dagatra verjük! <gül> Nagyon jó! <gül> a trükk, amit én hallottam, nem ilyen vicces, mert sokkal bonyolultabb. Az illető állami gazdaságban, épp úgy, mint nálunk, három zárt fokozatba folyik a nevelés. Malac, süldő, ízó, egy szakákvezető ezt használta ki. Ha egy koca tizenegy malacot ellett, ő úgy könyvelte el, hogy az egyik újszülött malac megdöglött. Ez az átlagok szerint belefér a statisztikába. Volt tehát egy létszám fölötti malaca. És eladta? Mit kapott volna érte pár száz forintot? A mi emberünk nem olyan szerény, mint például te. Többet akart. A malacok közül kiválasztotta a legfejlettebbet, azt felhelyeztette a süldők közé, tehát most már egy plusz süldővel rendelkezett. A többit már gondolom kitalálott. Fogalmam sincs. A legnagyobb süldőt feladta a hízott sertések közé, egy hízót pedig, mint fölött itt hazavitt és eladta. Jó, mi? Én elszoktam felejteni az ilyen vicces történeteket, ezért ezt a trükköt felírtam magamnak a szakákvezető nevével együtt. Józsi meglobogtatott egy cédulát. Nem akarod megkapni? Nagyon szeretném, mondta a szakák vezető reménykedve. Mibe kerül? Hogy képzeled? Barátok között? Majd a lakásolhatáson odaadom. Sok szeretettel meghívlak előre is. Józsi gondos ízléssel és otthonosan rendezte be új lakását. Az előszobába egy koloniál keretbe foglalt hátvakarót csináltatott, hogy kedvére hozzádörgölhessen. A szobába NDK-szekrényfalat vásárolt, és műből bevonatú foteleket. A polcokra néhány apróbb dísztárgyat rakott: zöldmázas, népies formájú miska kancsó poharakkal, szamár figurába beépített cigaretta kínálót, álló lámpát, mely egy lámpaoszloba kapaszkodó részeget ábrázol. A főfalra a hangulatjelentő tanfolyam hallgatóinak tábláját tette ki, ezen konspirációs szempontokból mindenki más néven és idegen fényképpen szerepelt. Józsit például T. Árpádnak hívták, és neve fölé egy magas, oldalra férsült hajú férfi képe volt látható. Hogy csökkentse a költségeket, egyik-másik háztartási készülékét az állami gazdaságban szerezte be. A sertésnevelőbe leselejtezett egy önitatót, és azt hozatta át a konyhájába. Ugyanígy sikerült hozzájutnia egy melegítő infralámpához is. Józsi még megvette a irodalom remekei zöld és piros vászonba kötött sorozatát, a könyvespocsra feltette a pergamen utánzatú cédulát. Könyvet még neked sem adok kölcsön. Aztán elégedetten körülnézett a lakásban. Régebben néha még az éjfél is az íróasztala mellett találta Józsit, most viszont már csak a kötelező időt töltötte bent a munkahelyén. Társadalmi munkát nem vállalt. Mikor az egyik szombaton az állami gazdaság bölcsődéjének építéséhez hívták segíteni, Józsi Mereven elzárkozott. Nekem is csak egy szombaton van a héten. De hát a jövő nemzedékéért áldozatot kell hozni. A szocializmust elsősorban magunknak építjük, csak azután a jövő nemzedékének. Különben is. Mit tett értünk a jövő nemzedék, hogy joga volna áldozatokat követelni tőlünk? Beiratkozott egy tanfolyamra, és megtanult autót vezetni. Az állami gazdaság ajánlására soron kívül kapott egy zsiguli kiutalást. Mindenhová kocsin járt, és minden szabad idejét az autóra áldozta. Esténként melegítőt húzott, kis műanyag vödrével, szivacskesztyűvel, különféle pasztákkal mosta kente a kocsit. Mivel befolyásos személyiség hírében állt, aki mindent el tud intézni, ha akar, Józsit választották meg a szomszédos városban működő autóklub titkárának. Józsi itt magasabb társaságba került. Megfigyelte klubtársainak öltözködését, beszédmodorát, egész magatartásukat, és megpróbálta utánozni őket. Kissé már itt gulósörtéjét sportosan rövidre vágatta, rászokott a viszkire, sőt kutyát is vett. Társaságában a boxer számította a legdivatosabb fajtának, de ezt Józsi a saját testméretéhez viszonyítva túlságosan magasnak találtam, ezért inkább egy pulikölyköt vásárolt. Bal szerencséjére a kis benne maradt őseinek terelő osztene. Fekete telken nagy feltűnést keltett, mikor a kutya végig kergette a Lenin úton, bele, -bele harapva a csülkébe. Hamarosan eladta Zsiguliját és egy dácsiát vett. Új kocsijának első hosszabb útjára meghívta dr. Barta Editet. A Balotoni üdülőbe folytatott beszélgetés óta Józsi kapcsolata egyre barátságosabbá vált az igazgatónővel. Ő minden alkalmat megragadott, hogy találkozhasson velem, és úgy tapasztalta, hogy dr. Barta Edith is rokon szenvesnek találja őt. Józsi elhatározta, hogy ezen a kiránduláson dűlőre viszi az ügyet. – Hová menjünk? – kérdezte Józsi a sluszkulcsát dobálgatva. – Mindegy, ahol nincs sok ember. Most nyílt meg rablóvágáson egy új vendéglő. Nézzük meg! Azt mondják, mindig lehet belsőséget kapni. Ahogy gondolja. A vendéglőben doktor Barta Edith rántott sertésmájat kért, Józsi tétovázott a rendeléssel, aztán gombás tojást hozott. Maga bizonyára elvi okokból nem fogyaszt sertéshúst, Józsi? Ezt hogy gondolja, Editke? Hát, ugye ők is, meg maga is. Nem értem, hogy miközön volna nekem a sertésekhez. Ha van friss hús a gazdaságban, én is hazaviszek egy-egy kilót, de most újra fogyóznom kell, és kenyér helyett is néhány kekszet rakott ki az asztalra. Iszunk egy konyakot? Magát nem zavarja a vezetésben? Józsi arca széles mosolyra húzódott. Reggel konyak, este konyak, attól leszünk mozgék <gül> Kihozták az italt. Józsi ivott belőle egy kortyot, aztán forgatta kezében a poharat. Nézze, Edithke, én tudom, hogy nem vagyok egy adonisz, de talán rendelkezem olyan tulajdonságokkal, amik esetleg többet érnek. Alulról jöttem, egyszerű sorból. Nem volt gyerekszobám, nem tanítattak nyelvekre, mint az úri fiúkat. Sokat killódtam, a fiatalságom ráment, hogy nyívos életkörülményeket teremtsek magamnak. Most már, ha szerényen is, de mindenem megvan. De hiába, egyedül érzem magam. Az igazgatónő szemébe nézett. Szövetséget ajánlanék magának, Editke, egész életünkre. Az igazgatónő forgatta a fejét. Nem értem, fogalmazzon pontosabban. Legyen a feleségem, Editke. Ígérem, hogy boldoggá teszem. A csülkömön fogom hordani. A nő felpattant a helyéről. Hogy képzeli? Akár úgyis nézzük, maga csak egy sertés. Józsi sértődöttem vágott közben. Amerikába beszélnek ilyen hangon a négerekről. És ha elfelejtette volna, hogy kicsoda, micsoda, én majd eszébe juttatom. Az ólból vakartam ki, de holnap reggel visszaminősítem magát hízónak, és majd a vágóhidon szemtelenkedjen, ha elvágják a torkát. Még hogy legyek a felesége. Aljas disznó, mondta dr. Barta Edith és elfutott az asztaltól. Majd meglátjuk, kinek vágják el a torkát, mormogta Józsi, kocsiba vágta magát, és hazament. Polcáról leemelte a suszter jelentésű dossziét, melyben a dr. Barta Edithről összeszedett titkos adatokat tartotta. Átolvasta, aztán papírt vett elő, és írni kezdett. A központi népi ellenőrzési bizottságnak... Bejelentést kívánok tenni dr. Barta Editnek a fekete telki állami gazdaság igazgatójának ügyében. Nevezett súlyos nemtörődömségéből alapvető szakmai ismeretek hiányában jelentős károkat okozott a nemzetgazdaságnak. Milliókat fordítottak kísérletekre, hogy kutyából szalonnát csináljanak. Majd meglátjuk, kinek vágják el a torkát, ismételgette Józsi levélírás közbe elégedettem. Később átment az irodájába, és ervonalon felhívott egy minisztériumi számot. Azt akarom jelenteni, Gyula bácsi! Idézett a megyei népújság egyik számából, két héttel Józsi bejelentése után. Súlyos visszaélésekre bukkantak a Feketetelki állami gazdaságban. Leváltották dr. Barta Edith igazgatónőt, ügyét vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. A gazdaság élére Feketetelki Józsefet, az ismert szakembert nevezték ki. Az új igazgató programnyilatkozatában a sertésnevelés módszereinek fejlesztését jelölte meg legfontosabb célkitűzésként.